بسم اللہ الرحمن الرحیم مغبت ایسیر و مصطلح الحدیث کی الباب الثانی دویم باپ شروع کڑے او دویم باپ کی منگ در حال لستا د راوی په اړه کې مونږه د لستل چې د کوم راوی دا غو روایت هغه قبليږي نو په دې کې مونږه څو قواعد هغه مونږه ذکر کړل د راوی د فارو بنیادي چې کوم صفات پکار دي نو هغه عادل دي او هغه زبده دي بیا منگا دا ذکر کرل چه عدالت دیو راوی سنگا ثابتی گی او زبط دیو راوی دا سنگا ثابتی نو عدالت دیو راوی دا ثابتی گی یا چه علماء تشریعو کی یا کل کل دا زمنی طور باندی هموی کل سراحتو کی او کل زمنن همو ده یوراوی عدالت اغا ثابتی گی او یادا چه اغا راوی اغا ده محدیسین و ده علماء و تر معروف او مشهور وی ده ابن عبدالبر ده اغا خفل یورایو چه مصنف ده اغا پر رائبانی تر دیدو که زبد ده راوی ده معلوم اولو طریقه دادا چتبه اعتبارو کی صبر بو کی صبر سین سرا مانادا جمع الطرق بو کی او اسانید برا جمع کی دیوراوی دا روایات بو ګوري کچرتا اغه غالبا د نور او سقر راویانو دا غی مخالفت نه کو مطلب دا دې دا ضابت راوي دی دے دے او که د جممهورو رواتو سرا د خلاف کوو نو دا د دی خبرې دلیل دی چې د ضابت نه دی او د ایات ضبط نهدي بیاده خبره چې آیا او را په باره ک چې کمه جرح شوي ده نو دارید په اړه د سبب بیانولو ته ضرورت واجد شراه یا نشتا نو په تعدیل کې اجت نشتا بلکې چې او معدل امام دیراوی تعدیل او توسیقی کړي بسدا کافی دا ہاں البته جرح کی بازی داسی جرحوی چې هغه د سراړو له جرحا وینه اغیبان د جرح اطلاق نکيږي جرحه مفسره بکار ده جرحه مفسره بکار ده دا داغي وزاحد بکار ده او دا د اصولين او د محدثين داغي مذهب ده بیا بتادی او پر جرحه کی باز نور مذاهب اغه ذکر کړل چې آیا په یوراوی کی آب یو راوی دا غبره کی د سمر کسان او تعدیل اغه کافی ده د سمر کسان او جرح اغه کافی ده نو پدې کی د جمهور محدثین او مذهب دا د یو کافی ده خغه به یو راوی کی متارض اقوال اگر اجمشی یو عالم یو سوي بلبل سوي نو پې کی جکم د کم عالم دا غ جرح اغه مفسروي اغیلہ وترجی اغه ورکړی کیغی اغیلہ وترجی ورکړی کیغی او کپه یو راوی کی د یو عالم دوا متعارض اقوالو نو بده جارح چې کوم رستانه قول دی اغه اغا ایله به اعتبار ورکړی کیغی دارنګیو راوی نا چې عادل راوی اغه ته روایت کینو آیا پدې سره دا غو تعدیل اغه نو کی لپدې کې دا ویلو چنا پدې سره دا غو تعدیل اغه ثابتي یه دا ته دی ورای په کې دا معلوم وی چې ده هميشه د سقه خلقو نه روایت کړي نبي تعادل روي دا غو روایت کا غزان لهوم وی هم د دغه د بار کافی وی دا غراوی د توسيخ د پاره او که اوروي هغه توبه او باسي د فسق نه د پدې کې د دروغ ځان له حیثیتو که اوري دې دروغ جنو په پیغمبر باندې دروغ ویلي نو زجرن دا غريوایا د توبې دېستو نه بادم نه قبليږي ها البته قلقو سر بے دروغویلی یا نور فسق بکیو کتو بے اوویستانو خیر دی بیا داغا روایت اغا خبلی گی او پا کې بیا منگا داویلیو چیرک کمراوی داغا یو حدیث ایر شی نو کچر تا اغا یقینی طوربان داغینا انکار کوي چی داغو ماں ندے روایت کردے نو بسانغا روایت برت کی گی. او کجر تشکو کی پا آغا روایت که چیرہ که دیشی ما روایت کڑی نو بیا آغا روایت با قبلی نو بیا ایدا زکر کڑی او کچرتا مثلا دا سی صورت حال پی اخشی مکمل طور د خپل روایت نه انکار کی چه دا خمانے د روایت کڑی نو آیا دددہ انکار دلا یا کم شاکر چه دددہ نا دا روایت بیا نئی آیا بغیلان څو نخصان ورکی مطلب داغي نور او روايات وتا باندې اثر پریوږي د پدې کې دا ویلو چنا نور او روايات دا دات سبب د قطحي او سبب د ضعف نه دي چونکی خبر او جرح او تعدیل هغه چلو روانه شوی و د راوی په اړه کې نو اوس دویم فصل کې صفه نمبر 126 تيسير ومصطلح الحديث د دې کې د جرح و دا دا او د تعدیل کتابونو حواله سره یو عام سوچ ذکر کړي فكره عامه عن كتب الجرح والتعدیل مطلب دا دی چې یو خو د جرح او تعدیل کتابونو حواله سره تفصیلی مطالعه دا و عام طور توربانی یو سره چې د جرحه او تعدیل نه سرسری خبري نو د سرسری خبرې دو په بنیاد باندې چې کوم عام راي دا نو عام راي هغه دا عام راي د جرحه او تعدیل کتابونو حواله سره سده ادا کزو مثلا ستاو سنم ته پوسو کما بس تاسو بمدا عام راي وی کم چې پدیږي کې ذکر دا عام راي هغه چه کم عام طوربانی او سڑی د جرح او تعدیل دا غیه غنومی او ریدلی نوم اغطا پت لگی او اغام رای دادا چې بازی راویان باغی بانی بجرح شوي او بازی راویان دا غی با تعدیل شوی دا بازی راویانو بخوی لی او د بازو با بدوی شوي دا عام رای دا قادرنګی عام رائے د جرح او تعدیل د کتابونو بارکه دادا چې دا داسی او کارنامه ده د محدثین او د علماو چې دراویا نو غی احوال اغی را جمع کړي دي د پیدائش نواله تر د مرگ پورې چې دا کارنامه د بل امت نشتا او دا کارنامه په پدینند دور کې چا چانشتا دا عام رائے ده د جرح او د تعدیل د کتابونو بارکي زګه وي فکره تو عامه تن عن كتب الجرح والتعدیل او هر چی بیا یو خاص سوچ دی هغه هو د کتابونو د مطالعين بعد بیا د هر هر کتاب متعلق به انسان پیدا کیږي هغه چکلا انسان اغا دا جرح و تعدیل اغا او کتابونو د جرح او تعدیل هغه وګوري او نو کم چی عام سوچ سوچته نو هغه عمدہ بازی خبرې دي ذکرت عنامت عن كتب الجرح والتعديل كتب د جرح و تعدیل بارکی عام سوچا. زخم او تعدیل بارے کی عام سوچ جرح دا زخم لګول او تویل کیږي او تعدیل د یو راوی دا عدالت ثابته ول د یو راوی دغه دا ثابتول دا هغه تعدیل دی دا تعدیل دی بما ان الحكم على الحديث صحه و ضعفا مبني على امور هر کلا چې په یو حدیث باندې حکم د صحت او د ضعف په اعتبار سره مبني على امور دا مبني يو خبرو باندې بما د دې وجنه چې حکم په یو حدیث باندې د صحت او د ضعف په اعتبار سره د دا دې دارومدار علا امورین په اوسو خبرو باندېو منها باید خبرو خبرونه چې په یو حدیث باندې حکم لګیږي د صحیح او په حدیث باندې حکم لګیږي د ضعيفه دار خبرونه یو خبره داده منها عدالت الرواتی وزبطهم دمحک باب کې 13 شو چې په یو حدیث باندې د صحیح او د ضعف حکم لګي نو د دې بنیا دی د راو مدار تراوی په عدالت باندې او داغه په زبط باندې دی عدالت الرواتی وزبطهم درویان او عدالت او داغي زبط دا عدالت تعلق دا غید د ذات سره دی او د زبط تعلق دا غید حافظي او د ياداش سره دی ها عدالت الروات و ضبطهم او التعن في عدالتهم و ضبطهم يا راویان عادلان وي او یا يا غی په عدالت او په ضبط کې عيب وي نقصان وي نو هر کلاچی په یو حدیث باندې د حکومتدارو مدار دراویا در نو په عدالت او داغي په عدالت باندې په عدالت او په عيب باندې نو لذالک د دی وجنا قام العلماء او علما غي اهتمام کړي دي قام العلماء در دي دي علما یعنی غي اهتمام غړې ده بتصنيف الكتب التي دا هغه کتابونو لیکلو باندې فيها بيان عدالت الرواتي چې په هغې کتابونو کې د راویان عدالت او دغې ضبط بیان شوی وي بی منقولتا عن الائمه المعدلين الموثوقين چې حال کې چې دا غدراویان او عدالت او زبط دا منقول وی د چانا تا اغه امامان او چې معدلین دي چې غي دراویانو تعدیل کوي راویان او تعدیل کوي او دراویانو داغي حواله بیانې الموثوقین او داغه امامان دي موثوقین چې په دې علم کې اغي ته وثوق او یو مضبوط حاصل لري یې معمولی خلق نه دي کم ته چې نوقاد محدثین وای او دا او دا کتابونه چې په یی کې علماء دراویانو بیان بیان دی دي دراویانو خې بیان کړي دي نو قدیت او دا ما یسما بالتعدیل او دا آغا دی دا تصانیف دی چه دیتا دا مسمکڑی شوی دی پا تعدیل سرا یعنی دا دا تعدیل کتابون دی تعدیل تصانیف دی چه بکمو کتابونو کې دا راویانو دا, دا عدالت او د زبد پیان شوی دی نو اغیطا دوی دا تعدیل کتابونو اغا کې خود دی دی تما مبينو لکه څنګه چې دوی بیان کړي دي په دغه کتابونو کې که اتعونا ارعبنا قال موجههتا الى عداله بعد الرواتي او الى ضبطهم وحفظهم قال ارعبنا چې اغا د د بازي راویان په عدالت کې او دغه په ضبط او په یاداش کې اغی طرف تا توجو کی مطلب دا د و عدالت او د داغی زبت تا نقصان ورکی توجو ورکی مطلب دا آغا عیبونا توعون آغا تعانونا آغا عیبونا چی آغا نقصان ورکی دراویان و عدالت تا و دراویان و زبت او داغی حفظ تا خواد دا اقوال هم ها. دا عيبونهما منقول دي امدارنګي دا اغه ائمهونه چې اغه متعصبن دي عن الائمه غير دا دا داغه امامانو منقول دي چې اغه متعصبن دي وهذا ما يسمى بالجرح او دا كتابونه دا په جرح سره دي نوم کې خوده شو دي ومن هنا او ددي وجنا او تلګه على تلك ودا کتابونو باندې اطلاق کول شي کتب الجرح والتعدیل د جرح او تعدیل کتابونو په پای کې دراویا نو د عدالت او د ضبط بیان شویوی بی، تعدیل شویوی او د غی غیبونو اغه ذکر شوی نو اوس د بیا مختلف قسم کتابونه دي بعضی باغه با کتابونه چې اغه ځان له دراویا نو عدالت بیان دراویان او تعدیل ذکر کړې دي باز یان کتابونه دي چاغي صرف دراویانو جرح ذکر کړې او داغي عیبونه ذکر کړې دي او باز یان غدي چاغه عام دي عام دي پېکه ده دراویانو تعدیل مشتا او دراویانو جرح مشتا بیا چکم کتابونه غ عام دي ربي اپدی کی دوه قسم دي باز ی هغه دي چې هغه ټول کتابونو تشامل دي مثلا د سومره د حدیث کتابونو دي او سومره پای کی راویان دي هغه ټول تشامل دي او باز ی هغه دي باز ی د جرح او تعدیل کتابونو دي چې هغه صرف د باز خاص کتابونو داغي د دا راویان او هغه اهتمام کړي دي نو کله با یو کتاب وي او کله گنوی اوبال د خاص کتابونو دراویانو داغي د جرح و تعدیل اغي احتمام کړي دي ته د جرح او تعدیل کتابونو کی و هاذه الكتب كثیره ومتنوعه قبیادہ کتابونه د جرح او تعدیل ډیروم دی او رنگارنګ دی څنګه موږ سورې نحل کی مقصد وایو اسبات التوحید بالادله المتنوعه رنگارنگ دلایل دی دغه کتابونه ډیر هم دی او رنگارنگ هم دی مختلف قسمونه دي بعضی د دین هغه دی المفرده چې هغه ځان لدی چې هغه ځان للی کله شی وی دی له بیان رواه ثقات د شقراویان په حالات وبانی دای په بیان بانی صرف شقراویان ذکر کړی دی ان شقراویان د غي تعديل <سؤال> بيانيږي بعض يان غدي چې المفردات ل بيان الضعفاء چې پي کوي او والمجروحين چې پي کوي صرف د کمزور او او د مجروحینو په چا چې جرح شبيدا صرف د غي بيان کړي دي پي کوي د شقراويانو حالات نشته ومنها او بعض يان غدي كتبن کتابونه دي ل بیایانې رواتې ثقااتې و زه چې هغه عام دی د سقارایانو بیایان هم پهې کړی دی او د زفهې په کړړی دی نو اوس دا وي د ومن جیه اخرى او د بل طرف نه امده کتابونه ګورې دا چې کوو دواړه کس مراویانې کر کړړی دي سقییم زی کر کړي او ذکر چېکرکړي دي مطلب د رایانو تعادلم په کشته دی او د راوییانو جررح به کشتهلوکه دا د بل طرف نه ته وګورې په نه بعد د هذه د هلکوبي په کتابونو کې بعضې کتابونه عامون د عام دي لژکرې روات الحې د د حدیث سراویانې ذکر کړړي دي د غ بغض النظر ا نظر د دینه بغض النظر یعنی قط نظر د دینه د دینه یعنی د دې یعنی دې ان رجال کتابن چدا دي او خاص کتاب راویان دي بلکې تمام کتابونو چې کم راویان دي ټوله راغست دي څنګه چې ما ویل چې عام ذکر کړی دي د ټولو کتابونو راویان او کتب خاصه من کتب الحديث قط نظر د دین جله حدیث په کتابونو کې بعضی خاص کتابونه هغه راغستې نو یو دادی او بعضی هغه چې هغه خاص دي د د دراویا نو د تراجم سره د حالات سره به تراجم روات کتاب خاصن د دیو خاص کتاب داري دراويانو به تراجم داري په حالاتو سرا ترجمه تر راوي دلتا ترجمه دې د نه وای چې يوي جبي نه بلی جبي ته بلکې ترجمه تر راوي ترجمه نه مراد دراوي حالات دي تراجم نه مراد دراويانو احوال دي عام طور باندې موږ ذکر کوو دراوي سترجمه د بدی کتاب کی یعنی بدی کتاب کې دغه حالات کمزې کې دي سدي داري ګله چې دا په حديث کې استعمال شي لکه مثلا بخاری کې منغوایو نو منغوایو العلم قبل القول والعمل نو دا ترجمه تل باب دي یعنی دا باب عنوان څه دي ال ترجمه به د عنوان د باب عنوان څه دي العلم قبل القول والعمل يا لکه ابتدا کې راځي باب کیف کان بدء الوحی دا او ترجمه تل دا مختلف معانی د ترجمي دا د پای کې د خاصو کتابونو دراويانو تراجم او احوال ذکر دي او کتب معینات من کتب الحديث او یا د حديث به کتابونو کې د بازي خاص کتابونو لري مخکې مثالو نرازي هاذا د کتابونا د جرح او تعدیل دا مختلف قسمه کتابونا چپې جر هو تعدیل باندې علماو لیکلي دي اوس د دې یو اهمیت ذکر کوي او دا یو کارنامه ذکر کوي د محدثینو چې دا کارنامه صرف د دې امت خاصه د ااده بل چانه ده ويعد عمله علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا او شمارلکیږي د جرح او تعدیل د علماو د عمل چاغیدا دمر ناشنا کتابونه لیکلې دي په تصنیف هغې کتابو د د دې کتابونو په تصنیف کولو کې د شمارلکیږي د عمل د دې علماو عملن د سي او عمل رائعا رائعه سن انګلیش یمن اکسلنٹ وایو یو بہترین عملی دے مہممن اوڈیریو او اہم عمل دے جباراً اوڈیریو او ناشنا عمل دی زکا اذ قامو بمسح دقیق لی تراجم جمیع رواد الحدیثی دوی احتمام کرے دے پداسی یو دقیق عمل سره ځکه دوی اهتمام کړي دي پداسی یو جوور کار سره لترجمه جميع روات الحديث چ دوی د حدیث د ټول راویان او داغه تراجم او احوال اغید در دلی دي او داغه اهتمام کړي دي او وبیان الجرح او التعدیل الموجه, الیه الموجه الیهم او دې د جرح او د تعدیل بیان کړي دي هغه جرح او تعدیل چې هغه دی راویان او تا متوجیده اولن آ, ابتدان اول خودی د دراویانو غد جرحو د عادل بیان او د غی احوال غی راغون کړي دي بیا صرف دانی دی راغون کړي یوازې د دراویانو بارکه د نه دی راغون کړي چې صرف بس ابتدان دی دا کارو که بس خبره ختمه بلکه ثم یادی ودریدلی دی د صد پاره ثم بیان من اخذو عنه بیادی بیان کړه دی اغه چا چا چې اخص کړي د د غراویان نه یعنی من اخذو عنه د دې نه مراد شاګردان دی یعنی بیز شاګردانو بیانم کړي دی یو ځی نه نه ومن من اخذ عنهم او چا چې و من ثم بیان من اخذو عنه نه مراد استادان دی او بی بیان د اغه چا کړي دی اقذو عنه جدی راویان داوینه اخس کړي دی یعنی مراد استادان دغه راویانو استادان هم ذکر کړي دي او ومن اخذ عنهم او بیا هغه سو کوم ذکر کړي دي چا چې اخس کړي دي دغه دا دا راویانونو یعنی شاګردان هم ولا ذکر کړي دي یوازې دا نا نا و اين رحلوا دوی کم کوم ځای ته رحلی سفر کړي دي وما تأل تقو ببعض شيوخ او ديده دا, دا استادانو سره کله ملاقات کړي دي کمځي کې کړي دي کله کړي دي وما الى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبق اليه وما الى ذلك او اغا الى ذلك د طرف ته من تحديد زمانهم ده زماني د دا دوی داغي او تحديدي کړه دي الذي عاشوا فيه خا اغا زمانہ چې دوی پای کی ژوند تر کړه ده بشکلن نو پداسي یو شکل سره د دې راویانو داغي احالات ذکر کړي دي لم یسبقوا الیه چې د دوی نسبقه چانه د کړې شوی الیه دکار طرف تا یعنی مقصد د تحديد د زمنه مراد ده چې دا اگر دا راویانو داغي با قاعده توربانی د جون نراواخلی د علم حدیث د حاصلول نراواخلی تر د مرگ د وخته پوري د مرگ د وخته پوري اغي با قاعده د هر او راوی داغی ده دا زمانی تحدیدی کڑے دے داغی ده دا زمانی اغا یو حد بندی کڑے دا که دا راوی په فلانکی وقت کی دا فلانکی وقت دا پوری د دا دا, دا دا احوال دی یاد دے دا فلانکی وخت نه فلانکی وقت, فلان وقت پوری شاگرد پاتې شوے دی فلانکی وقت کی دا چل شوے دے وما الہ دالک من تحدید زمانیم او دا غیده دا زمانه یو تحدیدی کړه ده الضی اغه زمانہ چې دی جون تیر کړه ده پای کی بشکلن او پداش شکل سره دوی دا کار کړه ده لم یوس بقو الیه د دوی نه چا سبقت نه ده کړه د دوی محدثینون د کار طرف ته اچا یعنی دا دا کارنامه د دوی نه مخ کې وړل چا کړه نه ده نو یېر اوس په شاید چیکړې ویزمخ کې بددين چې سبقت نې کړي مخ کې بدا کارنامه چا نې کړي نو اوس خو به کړي ځکه اوس خو اډوان زمانه دا نا نا بل لم تسلیل الامم المتحضره بلکې ندي رسیدلی دا چې کوم حاضر امتو ندي دا چې کوم اډوان امتو ندي دا اوس چې کوم ځانته مهذب امتو نوي او اودیسره ډیر اسباب دی او ډیره ترقیره په هاذا العصر بدی زمانه کې اغه ندی رسیدلی اله قریب د دغه علماو د مهنت نزدیتم ندی ورغلی مما اغه صنفه علماء الحديثي چاغه د حدیث او علماو تصنيف کړی دی اغه ته نزدیم ندی رسیدلی من وضع هذه الموسوعات الضخمه چ هغه دا دمر غټ غټ موسوعات او دا دمر غټ غټ کتابونه دراویانو د احوالو پر غونډول کیږي دا د فن وزاکړه دی او دا فنی لیکل دی پی تراجم الرجال رجالنا مراد دراویانو هغه د احوالو راغونډولو کی موسوعات انسايكلوپيديا استوي چې هغه غټ غټ کتابونه دي او پایی کې د سر نواله تر داخره پوری د دا یو یو راوی ده اغا حالاتی ذکر کردی دي غخما زخیم ویلکی که غٹو تا پایی که غٹ غٹ کتابونا او پا, پا پا گن و جلدونو بانه مشتمل کتابونه اغی اغلی کلی دی او یو نده بلکې گن دی پی تراجم رجال و روات الحدیث د ده حدیث ده د ده ده رجالو ده اغیی پا احوالو را گن دولو حافظو دیمه دی محدثینو حفظ کړي دي یاد کړي دي علامه د ایامه دا صرف چرته دی وی ورزه مهنت نو علامه د ایامه د زمانی زماني د تیرې دلو باوجود د ورزه د تیرې دلو باوجود د کلونو د تیرې دلو باوجود دا یاد ساتلې دي التعريف الکامله د بروات الحدیث ونقلته دا راویانو د دا, دا حدیث دا نقل قون او د حدیث دا راویانو کامل تعریفون دی یاد ساتھ لی. کامل تعریفی سا دے کلپ دا شوي دے پلار سوک دے استازان سوک دی شاگردان سوک دی چرته چرت سفر کڑے دے سو حدیثی او ردلی سو بیان کڑی دي یو کامل تعریف دی بی یاد ساتھ لے او بدی کې په کلونو باندې یاد ساتلی ینه صرف دانه چې بس یو ځل یاد کاو بس بیا هیر کا په کلونو باندې دی توي علامه د الايام فجزاهم الله عنا خيرا اغېل دي الله زمنګ د طرفنا الله بدلی ور او و الیک بعض الاسماء له دې کتب کوم کتابونه چې بازي اغلي کې لشي وی دین او اغا داینه بازي نمونه اغا دای دانه دي صرف بازي نمونه دا دادي او مخ کې باندې دا ذکر کول چې بازي د سيخرا ویانو باندې خاص دی کلیشې دي بازي عام دی بازي په ځای باندې کلیشې وې دي بدلت تور سره ور سره هغه خبرم کئ پدې کې تاریخ الکبیر د بخاري دی بخاري تاریخ الکبیر بهترین کتاب دی په دې فن کې په دې فن کې بهترین کتاب دی ته بخاري تاریخ کبیر د دې ځان له یو خپل د هر یو کتاب به ځان لزان لې او منهج دی د دې ځان لزان لا یو طریق کار دی ان شاء الله دا چې منکل یو حدیث په سند باندې بحث کو او پای باندې منکل دی یو مقام ته منګ اور سیګو ان شاء چې بدی زمن کې منګ یو څو کتابونه اولو وایو او بیا په علم حدیث کې منګه پسندباني عملا منکار کو زه کایو په کتابونو کې ویل دي او یو بیا عملا داغي اطلاق کول دي لږه تاسو تداوی ما مثلا منګه صحیح حدیث په شرایط کې منګه ویل دي چې ما اتصل سنه بده نقل العدل بنقل العدل آ... بنقل العدل الذي تم ضبطه یا بنقل العدل تام مزبتي عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله نو اولت شرط دادی چې اتصال د سند با څنګه معلومه سند متصل ده دا څنګه معلومه په یو روایت کې با ته چداوي من غير شذوذ ولا عله له شذوز دا معنا با څنګه قا یو روایت هغه معلول نه دی دا بسنګ معلومه کله چې منګ پریکټیکلی عملن په یو روایت باندې دا کار کو ان شاء الله تعالی تاسو ته اندازه ولګي بعضی جاهلان نن سبا په یوټیوب باندې یو بدي کی باځې را لګيږي و ير او ګور د افلان کې چې دینو وای دو دا او ګوراوې دام مدللسته یا د فلان کې چې د روایت په عنصر کړه دي مدللسته او د په عنصر روایت کړه دي نو هغه جاهل تدا پته نشتا چې آیا د دې راوی د استاد نه سماع ثابته دوکنه د دې د حدیث په سند کې سماع نه ثابت حدسنانی راغله سماع سمعانی راغله دې وي چې وګوره د په انسر روایت کړه دي نو د تا هغه کتابونه معلوم نه دي چې په کومو کتابونو کې د سماع اهتمام کړه دي دیوانه چې ته تاریخ کبیر د بخاري وګوري نو بخاري باقاعده تور دی راویز ذکر کړه دي ترجمه را ذکر کړه دا, آغا کڑے دا. نو بے داغین لاندې هغه ذکر کړه دي مثلا راوی به ذکر کړي سعید ابن جبیر سعید ابن جبہر بے ذکر کڑی تابی میں بے, بے داغین علام دیلی کلی سامعا سامعا عبداللہ ابن عباس وفلانا وفلانا اس چیدہ کم صحابی نے اوریدل نہیں کڑی التبہ دے اولی کی وعن فلانن یعنی کم تا کم کی جی بخاری تا شک دے بخاری ته شکته یا بخاری دا یقین دې چې دی, دی فلانکی کی د فلان نه سماع ثابته نه دا روايات اوریدلې ته ثابت نه دي نو التبه د سمعه په ځبه نه هغه به آن ذکر کی نه دا, دا بخاری دا اغا خپل ځان لیو منهج دی چې د کوم راویانو نه اوریدلې نو ای سره بواعده اولی کې سمع فلانن وفلانن وفلانن وفلانن فلانا و وفلانن, وفلانن, وفلانن. و عن فلان و فلان و فلان لو جکمه دی مطلب دا دی چې رده دوی سماع داما ما معلوم نه دا او چې د کوم راویانو په کې دی یو راوی د بل نه سماع ثابت وي باقیده اوریدلی یقیني وي په بخاري باقیده لفظ سمع ذکر کړي ځان لا د بخاري خپل یو منهج دی ان شاء الله دا چې منکلب تاریخ کبیر داغيغه منهج من مطالعه کو چې بو تاریخ کبیر داغي بلکې بدی کې با د باجی کتابونو داغي د بدی کې خو را نشي ان شاء الله طالبان وزان لمنګه دا ذکر کو نو تاریخ کبیر د بخاري یو منرز باجی کتابونه د ګورم ا یو منټ تا صبر دا ماسره یو کتاب دی او اسلام آباد کې چې کما بین الاقوامی اسلامی یونیورسيټ دی اداره تحقیقات اسلامی نو نوبدی کې علم جرح او تعدیل ډاکټر سہیل حسن د پی ایچ ڈی ډاکټر دی نوبدی کې د جرح او تعدیل په عنوان باندې ځان لا پری کتاب کے کار کړي دی نو د پدی کی د یو یو کتاب دا ری منهج ذکر کړه دي چې دی دې کی د دی صاحب د کتاب انداز څه نو پدی کی هغه دا وایي چې ته امام بخاری هغه دا وایي کتاب کې ما امام بخاری پدی کتاب کې د ير لزر او سوا دواټیا 13782 راویانو د اړې تراجم اغه راجم کړی دي دمر لکه راویان دا ټوټل خدانه دي بهرال د صدفا سا د راویان دا د پ د کې راجم کړی دي تښوا د راویانو د حدیث باره کې دا جوړ کتاب دی زکه بخاري مقدم دی او خصوصا د بخاري نه مخکي يا د اغه د زماني پوري چکمراويان دي نو عموما بخاري د اغه غی دغيد د دا دای دا دا دا کوشش وکړي دي بخاري پدي کي چراويانو کم تراجم ذکر کړی نو دای د دا دا حروف معجم په ترتیب سره ذکر کړی مطلب الف با تا سره ذکر کړی دي لیکن او د د محمد په نوم باندې چې کوم راویان دي په کار د جب ميم کې ذکر کی نو چونکه د علم حدیث تعلق د نبی صلی الله و سره دی او د پیغمبر نوم محمد دی د پیغمبر د دین نام د نوم د تقدیس د وجنا او د د دین نوم د مقدسوالي د وجنا د محمد د نوم راویان او د منهج دی د دیوژنې اوسړې به وګوري چې را الف باطا والا راویان دا بعد کی ذکر دیو د میم والا غ مخ کی ذکر دی د محمد والا دا سب وجداد دا, دا غي اصل وجدادا چې چونکه د نبی صلی الله و سلام نو محمد دی نو د محمد په نوم باندې راویان اغه کی مقدم ذکر کړی دی د صاحبونو نومونه اغه مخ کی ذکر کړی دی ټک دی شو او بیا د نومونو په ترتیب کې چې کوم لومونه حرف هغه مخکې راضي داغي لحاظ کړي دي. اکشوا د راوی ترجمه کې اول د راوی نوم ذکر مثلا محمد ذکر کړي بیا ورپسې د پلار نوم ذکر کړي بیا ورپسې د نیکونو نوم ذکر کړي مثلا محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب په دی انداز باندې نو بیا داغه کنیت ذکر کی داغه قبيله ذکر کی د کومه قبيله سره تعلق ساتي دا کم خار سره بیا داغه استادان او داغه شاگردان ذکر کئ چددا نه نو اکثر دا الفاظ راودي سمعا يا اخذ او بیا چې ددنه چا روایت کړي نو نو وعن هو او ددنه چا چا روایت کړي دي ټک شو روډریو خستا یو اندازې دی خستا یو انداز, انداز اغه دی نو د نورم مثلا پدی کی مختلف دغه اندازونه اغه دی امام بخاري دا پدی کی یو طریقه دام دا کډراوی د ترجمه دا آغا دا حالاتو بیانولو کی دا آغا بازی روایات آغا پیش کئی بازی آغا روایات پیش کئی چی آغا روایاتو کی سنس علتوی علت, علت اغا تازوویلی و خفیه علتوی کی دا خودلو د پارا چې دا د کم راوی پا بارا کی ما دا حالات ذکر کلل او ور سره دغې ناد ما بهطورې دلیل دا روایت دغه پیش کړیا یو د یاد ودي نو په روایاتو کې د علت وجه دا راي دی راویزیکر کې او بیا طورې مثال دغ بازی روایت را وړی ټیک شو نوغ روایاتو راړو کې مقصد دهی چې د روایاتو کې چې علت دی نو هغه دا راوی دی. خوا, او یا کله کله لازم نه چګنی اگر اوی بانی س س جرحي بلکې چې ذراوي روايات ډېر کم وي اگر اوی موقل وي نو داغه د دا تعارف د پارا د احاديث هغه بیان کی دښوا په دې کې کتاب کې امام بخاري د تعدیل اقوال د ایر کم را وڑی دی یعنی د تعدیل اقوال د کم ذکر کړي او د جرح اقوال امام بخاری هغه زیاد ذکر کړي دی خ امام بخاری کلا کلا پدی کی راوی ذکر کړه دے او دا اغا راوی نه سکوت اختیار کړي دی مطلب دا غه بار کې د جرح او د تعدیل حواله سره بخاری څه نه دی ذکر کړي نو د وجه دا یا به امام مشهور وی دا عدالت دا چکم سه قواله دي هغه به مشهور وی لکه مثلا امام شافعي بار کی غزي نو صرف په دوو کرخو کې دا غزي کرکړي دي که امام احمد بن حنبل د دې امام بخاري وس مختصر ذکر کړې وجه دا ته دا راویان دا امامان دا مشهور دي خکل کلا, کلا داسی نو یو طرف ته امامان داغي عدالت مشهور دی نو بل طرف ته کمراویان چې دا اغي ضعف مشهور دی یا داغي منکر روايات لري مشهور دي نو چې کمراوي هغه په ضعف کې ډیر مشهور دی نو اغه آغ داغینم امام بخاری سکوت اختیار کین نو باجی جاهل اغه و ګور امام بخاری ته سکوت اختیار کړی جاهلہ ته دی نه پویا چې امام بخاری هغه ته د پته د چکم خلک د دی راویانو د حالاتو نه واقف دی نو هي ته پته د چر د راویان ډیر نہایت ضعیف کی او مشهور دی نو د دی وجنه د دی ضعف بیانولو باندې وخه خرابول نه دی پکاره نو امام بخاری دا غینه غلی پاتې چې نو صرف دا سکوت لازم نه د جګینه صرف د د سقر او یانو نه د د خاموشي دلیل دي بلکې کله کله چې د چا ضعف اغړ مشرور وي نو ورسره اغه هم امام بخاری راغینم دغه کوي بخاری دغه عجيبه دغه د دې چې کله کله اغه ا, آ جرح دي نو اغه ذکر کوي او ډېری لکه معمولی غونتی الفاظ لراوړي لکه بخاری دا الفاظ نی ذکر که چه فلانون کذابون فلانون یزع الحدیث زکا با دی خلکو بانی د تقوا و دا, دا پرزگاری ډیره زیاد غلب ای دو آغی پا پخلا بانی دا سی الف... دو دی وجنه حلکا الفاظ دا سی استعمال ای حکم ډیر زیات سخت وی مثلا امام بخاری چې کلا یوراوی اغا ذکر کی چې فيه نظر بده فلان کی راوی کی نظر دے بده کی با قتلیکیږي نو دیات ساتي دادی اورای په باره کې د دې خبرې د امام بخاری جرحوی چې دنه روایت اخص کول د درست نه دی بلکې دې کیو ګورا د دې راوی کیو ګورا بده کی چان بی نوکا فیه نظر بده کی نظر دے وداوص مثلا د هر یو کتاب بيزان لزان یو منهج دي جرح او تعديل ابنو ابي حاتم د د علم جرح او تعديل ډاکټر سویل حسن بدي کې به یو کتاب تاسو هغه منهج هغه کتلی شي دویم کتاب د الجرح وتعديل دي ابن ابي حاتم مشهور عالم به ابنو ابي حاتم اکثر منو په درس کې بعضي واقعاتم ذکر کو چې د علم د بار د يو تل او بیا مختلف ملګری او ملګری په لار کې را پریوت نو ابن ابي حاتم مشهور عالم دی د دیو تفسیر هم تفسیر دی چې هغه بالکل په بنیادی تفاسیرو کې دی ابن ابي حاتم په 327 هجري کې وفات دي څنګه چې ابن جرير هغه تفسیر لیکلې دی او پای کې سندن تول اقوال ذکر کړی دی نو یو داغینه د دغه تفسیر همده د ابن ابي حاتم چې با قاعده چاپشه به همده اما چې کوم تھیسز اغلی کل د پای کی زما زیاتره او بنیادی کوشش دا و چې ز د ابن جریر نه او د رنګ د ابن ابي حاتم نه بل یو بل محدث ته داغه او تفسیر د هغه کی مغو سندن اقوال ذکر کړی دی عبد الرزاق کم چې صاحب د مصنف دی مصنف ده عبدالرزاق ده محدثین و استازم ده ده بخاری و ده مسلم ده ده خلقو نو ده آغا عبدالرزاق ده آغیه و تفسیر ده تفسیر ده عبدالرزاق نپایی کم آغا مصند اقوال اغذی کر کر دي یعنی یعنی باقیده سندن اقوال اغذی کر کر دی نو جرح او تعدیل میں بے ابن و بی حاتم امام الجرح و تعدیل ده ده ده پدیفن اسل نوم خو په دې فن کې دي نو ابن ابي حاتم اغم كذلكه او دغه د بخاري په دم دا کتاب لیکله دي كذلك هوه دا کتاب عام دی د ثقرا بيانو د ضعفاو عام للروات الثقات والضعفاء ويشبه الكتاب الذي قبله او دغه دا دا ما قبل د بخاري د کتاب دغه مشابه دی درم دي الثقات د لبن حبان ابن حبان داغه کتاب الصقات دی اس نومنه ظاهره دا چهره دا صرف د صقر بیانو بارکی کتاب دی ابن حبان داغه بل کتاب دی تل ته خونوم نه د ذکر چې اغه صرف خاص ته د ضعفاو پوري او اغه دوی کتاب المجروحین ابن حبان په 354 هجری کې وفات ته ابن حبان قبل ده ابن عدي ابن عدي داغد ال کامل فی ضعفا ال کامل فی ضعفا یا داغ برنوم ده ال کامل فی ضعفاء الرجال ده ابن عدي کتاب ده او دام بهترین کتاب ده په جرح او تعدیل کې ال کامل فی زعفاء الرجال ابن عدی تجر جان دے تین سو پین سٹھ حجرے کی دے وفاد تے بل دے الکمال فی اسماء الرجال تا عبدالغنی المقدسی دددہ کتابم دسیقو دا, دا, دا, دا ابن عدی کتاب او خاصن بے تراجم الزعفائی کما ہوا ظاہر من اسمہی سمچی دنوم نظاہر دا که دا دا زعفاو بارک دا نو نم نظاہره دا نو دا سره دا زعفاو دا غی د احوالو سرخاص دے خا الکمال فی اسماع الرجال دا عبدالغنی المقدسی دا غی کتاب دے دا عبدالغنی المقدسی دا دے کتاب دے خا او دا بیا یو ډیر بنیادی کتاب دے زکا دا دی سره غړن کتابونه اغه تړلې شوې دي د عبد الغني المقدسي داسره غړن کتابونه دا تړلې شوې دي لکه مثلا د عبد الغني المقدسي د بیا بیاکړه دي او دا کتاب عام دے پسقات او ضعفاء او دوانو کې ها البته څنګه ماتاسو د ویلې بازه خاص کتابونو बारे کې بازي علماو لیکنه کړې ده نو دای صرف پا کتب ستاو بانے کڑی دا مسلم ترمیزی ابو داود نصائی ابن ماجا دای صرف پاغی بانی داگی دا راویانو بارکی احوال ذکر کڑی دي خا اوز دا دی عبدالغنی المقدسی دا دا پا دی الکمال فی اسماع الرجال بانی دا دی تحذیب کڑی یعنی پا دی کی اضافہ کڑی دا او پا دی کی دا راویانو دغی دروستګی کړي دا, دا ابو الحجاج میزی 742 هجري کې وفات دي د ابن کثیر خرم دي ابو الحجاج میزی اغلی کله دي تهذیب الکمال فی اسماء الرجال تهذیب د کمال او اسماء اسماء الرجال کی نو یعنی پای کی دا عبد الغنی المقدزی دا غدی کتاب نو می ذکر کړی دی چې دا زما کتاب اصل کی د الکمال فی اسماء الرجال دا غی تهذیب دی زهابی لګیدلې دی په 748 کی 742 کی ابو الحجاج می زیتی رشفه دی زهابی لګیدلې دی نو اغه دا تهذیب الکمال فی اسماء الرجال کمچه دا ابو الحجاج مزید نو داغی تزہیب کړي دی یو تهذیب دی یو تزہیب دی تزہیب یعنی داغی تزہیب د زهب نه دی یعنی داغی مزین کوله نو د تهذیب الکمال داغی تزئین کړي دی داغی آراستګی او آرائش کړي دی د زهبی کتاب نوم دی تزہیب و تهذیب الکمال فی اسماء الرجال تزہیب و تهذیب الکمال فی اسماء الرجال دا زہبین آباد یو بالعالم راغلے دے نو اغد زہبی دی کتاب تلخیص کرے دے نو اغیط وئی خلاستو تزہیب تحذیب الکمال فی اسماء الرجال نو اغد زہبی دی کتاب تلخیص کرے دے ابن حجر را لگی دلے دے نو اغد ابو الحجاج مزی داگی تحذیب کرے دے دې ابن حجر د کتاب نوم دی تهذیب التهذیب تهذیب التهذیب نو اصل کې تهذیب التهذیب د دویم تهذیب نه مراد تعذیب الکمال د ابو الحجاج مزیدی اصل کې تهذیب التهذیب الکمال فی دی او مشهور دی په تهذیب التهذیب سره قبیہ ابن حجر د خپل کتاب تلخیص کړي دی تهذیب التهذیب د نو اغیر نوم کې خود تقریب التهذیب ارہی لنم کې خوده تقریبو التهذیب د دې تقریب تقریبو التهذیب د یو جلد کې د امام خقم شاید چې د دې ذکر کړو چې د مبتدی طالب علما نو د پاره موږ آغاز تقریبو التهذیب نه کوو ځکه پدی کې دوه خلاصہ اغه ذکر کړی دا خلاصې پکې ذکر کړی دا تخوا د پدی کې خلاصہ ذکر کړی دا راویانو بس په یو قرغه کې په دو قرغو کې دراوي احوال ذکر کوي و دا غي نتا تا پورا اندازا هغه اولږيږي بیا په ابن حجر په تقریبانې د دې دور علما دي اوسه کتاب نوم ما ته مخه ته نشتا به لغه متذکر کم چې په تقریب تهذیب باني بیا ځان لا د دې دور چې کوم معاصرين او او اړیم بیا لیکل کړي دي ا اړیشتي داری ا زدا وب ان شاء الله تعالی مخه تر شي بیا غیب یا دې کتابونو داغي مجکم باز راویان د ابن حجر نبا دشي ودینو اغا اغي بیا په تقریب التهذیب باندې مزید کار کړی دی تخوا قتل ته دا ذکر کړي الکمال فی اسماء الرجال د عبد الغنی المقدسی داغي نه بعد بیا میزان الاعتدال د ذهبي په دې فن کې غون کتابونه لیکلې دي میزان الاعتدال فی اسماء الرجال زهابی د کتاب د خاص د ضعفاو او د متروکینو په او صاحب د تيسير الحديث اغدالي کی تیسیر او مصطلح الحديث محمود طحان دا لیکر دي ذکر کړي چې د ضعفاو او د متروکینو نه مراد دا يوازې نه ده چې بس هغه مکمل مردود دی بلکې د د امام زهبي په دې کتاب کې كل من جرحا هر هغه راوي چې داغه باندې جرح کړې شوی دا وا الا لم يقبل الجرح فيه اگر چې باغې داغه جرحه هغه مقبول نه ده قبوله نه ده سم مطلب یعنی ابن حجي ذهبي په دې کتاب کې داغه محدثین او داغه علما او ذکریم کړی دی چې باغې باندې بعض خلکو جرح کړی دا اگر چې هغه جرحه مقبول نه ده نو دین المراد دا دی چیرې په دې کې هغه دا هر هغه راوي ذکر کړي دي چې باغي کې معمولین او نامعمولین جرحم با ځخل کو کړي دا به خیر سے اعتبار نشتا ها ابن امام ذہبی کتاب آغاز کې لیکي چې د کوم علماو د غي عدالت ډیر زیات مشهور دي نو غزه سره په کتاب کې نه ذکر کومه لکه مثلا امام ابو حنیفہ بخاری دا دا سر د پا دی کتاب کینے کی دی زکر کڑی مقدمہ کې زکر کڑی دي چې دا دا دی خلق و عدالت دا دی زیات مشهور دے تبی تحذیب تحذیب دے دا حافظ ابن حجر او دا کتاب دا شمار لے کی کی من تحذیباتی کتاب تحذیب الکمال فی اسماع الرجال و مختصراتی ہی. دا کتاب تحذیب الکمال فی اسماع الرجال د دا, دا تحذیبات و نم یعنی داغی تحذیبی کڑی دی ایکی د بازی راویانو اضافه و غیره کڑی داو اگر چان بی نی کڑی دی او دارنگی داغی نه داغی مختصراتو نا هم دی یعنی و دسی چې ایچی داغی د دا پارا یو مختصر یو خلاصو انتی هم دا او بے تقریب تحذیب چې دی نو دا ابن حجر دا د خپل تحذیب داغی تقریبی کڑی دی و هو اختصارو لکتاب تحذ او دا د مؤلف دا د خپل کتاب دا غي اختصار دی دا غي مختصر والي دی په فصل 3 کې به ان شاء الله مراتب د جرح او تعدیل ذکر کوو دګه مثلا غوري لنډا دا به ان شاء الله به سبا ذکر کوو صرف د الفاظ غوري لکه مراتب د تعدیل اغذادي فلان اثبت الناس اول غور فلان اثبت الناس جده اسم تذیل چیږي سره چې فلانې چې دنه د اثبت الناس دی یا لکه دویم بیا ثقه ثقه ثقه ثبت دریم نمبر کی ثقه زان لحجه سلورم کی صدوق محلله الصدق لا باس به لقدسی او مراتب ده جرحه پا ایک سو انتیز بانه فلان لین الحدیث فیه مقال فلان لا يحتج به ضعیف له مناکیرو فلان لا يکتب حدیثه لا تحل الروایت عنه ضعیف جدا واہ بمرت ده مختلف الفاظ دی ساقت متروک ليس بسقت فلان متهم بالکذب ولان اکذب الناس دا د جرح مراتب دی ان شاء الله دا به با سبازی کوکو